Napóleon vége Ez a kedves okos Géza mondta reggel felé, legyintve a kezével, részegebben is okosabban, mint valaha. Ugyan beszélhettek nekem, hogy ma már a színésznek is művelt, intellektuális embernek kell lennie. Attól, hogy harminc éve vagyok színigazgató, lehetek modernebb, mint ti. És én azt mondom nektek. Elvitte az ördög az egészet, ha már a színészetben is felüti fejét a műveltség, az egyetlen művészetben, ahol a teremtő képzeletnek csak árthat a valóság megismerése. Na de Géza, hiszen te is jobb szeretett például, izé, mondjuk Bét, aki tudva levően képzett ember is, azon kívül, hogy jó színész. Géza vállat font. Tűnődött. Hát tudod mit? Megmondom az igazat. Tudod, kit tartok én a társulatomban az egyetlen igazi színész Zseninek? Nevetni fogsz. Azt a kis nőt, az annust. Úgy ám, az annust, akit ti tudom, kicsit lemosolyogtok, mert a magánéletben bizony nem nagy lúmen szegényke. Legutóbb behagyta mutatni magának Shakespeare-t, és megkérte írjon neki még egy olyan jó szerepet, mint a Júlia volt. Na hát, most mesélek róla valamit. Ennél az új darabnál, az első és második felvonás közt van neki egy szabad órája. Észrevettem, hogy pár napja hiányzik ilyenkor a társalgóból, keresni kezdtem, hát hátul a világító fülkében, ott kuksol egy sámlin és nagy könyvet fal, mohón, elmerülve, mindenről megfeledkezve. Az Annus olvas, gondolom magamban. Ez biztosan valami Cselédregény vagy Rinaldo Rinaldéni. Odaülök mellé, és belekukkantok. Hát az Emil Ludwig Napóleon életrajza, a legfinomabb és legválasztékosabb írások egyike, direkt irodalmároknak való csemege. Egészen elülök. Nolám, szégyenkezem magamban. Így félre ismertük Annust, hisz ez egy művelt nő, egy finom lélek, egy grácia de ledda. Rászólok. Te, Annus, mondom, téged ez érdekel? Felrezzen, kipirult arccal is lelkesen azt mondja. Jaj, miért zavar? Olyan érdekes, nem tudom letenni. Ugye, mondom most már én is, milyen nagyszerű, nekem is borzasztóan tetszett, mit szólsz hozzá, remek, mi? Hol tartasz? Itt a közepén mutatja. Ez remek rész, mondom, most már úgy beszélve vele, mint egyenrangú olvasóval. Várj csak! Hát még a vége felé az, amikor Szent Ilonára kerül Napóleon. Hát ahogy ezt mondom, dühösen felugrik Annus. Jaj, Ja, Hogy lehet már olyan tapintatlan, hogy elmondja a végét, mikor az izgat benne a legjobban, hogy mi történt aztán ezzel a Napóleonnal. És az a nő... Az Ilona még eddig előse fordult. Jó, jó, csak nevessetek. Én mégis azt mondom. Az igazi színésznek nagyobb szüksége van arra a gazdag képzeletre, amelynek világában Napóleonból akármi lehetett volna, azon kívül, ami lett, mint arra a szegényes tudásra, hogy Szent Ilona szigetén végezte életét.